Drum. Let everyone get up and to the stars, we will go watching on. I had a dream, I was in Africa, I was soaring like a bird. And a million voices all around were sailing to the world. Dit is net soos kyns 7 uur, hier in Suid-Afrika, soos Suid-Afrikaanse tyd, of Central African Time. En jy is nou by die rechte plek ingeskakel by Net Radio SA. Ons webwerf, geef jy die informatie daar, www.netradiosa.co.za Op die webwerf kry jy allerlei informatie wat belangrik is, jy naar syd, alles wat jy wil weet van die radio is daar op die webblad, onder die andere die verskillende programma wat uitgesaai word, die omroepers, tuie van uitsending en dan is daar ook die archief tot jou voordeel en tot enige iemand anders voordeel dat die mens na die tyd kan gaan luister, die archief of potgooi podcast, daar kan mens gaan luister na vorige programme wat reeds uitgesaai is, so op jou eie tyd, maar ook ter inlichting van ander mense. Ons moes eindelijk allemaal disciples, disciples van die Heere Jezus. En as mens een disciple is, dan maak jy disciples dan is ons vissers van mense. En ons vertel hulle van hierdie radio, en hierdie radiostasie en van die programme, piekie informatie, even hulle verduidelik hoe om by die radiostasie uit te kom, www.netradio.sa.co.za. En as die mens op die webwerf rondkyk, dan is daar so'n klein radiospeelerkie, klik jy maar net op die speler, en dan, Wacht hier vir so paar oomlikke en dan begin die radio te speel. So makklik soos dit. Maar as iemand nou nie die informatie het nie, dan dan weet hulle nou nie. En ons wil graag die hele wereld inlig, want het gaan vir ons oor die woord van die Heere. Ons wil een stem van hoop wees, soos hier die programma. Op een sondag aand genoem word Stem van hoop En dien jy op hierdie oomlik luister En daar is een bepaalde gebedsversoek Dan wil ek jou vraag Of jy nie kan probeer Om by ons kletskamer In te loer nie Dit is by Facebook En dan is mens my daar op die Search engine Daar my my soek En jy tik my net daarin in net radio SA, en dan sal jy by hierdie kletskamer uitkom, en iemand sal jou inlaad, en ek sal so dankbaar wees as jy dit doen, en net hallo sê, en ook dalg net sê van waar jy is, en van waar jy nou luister, dan maak het baie meer persoonlik, dan kan ek jou ook dan sommer groet, dus maak dit ons nou meer persoonlik, dan voel die mens gemakkelijk, as iemand jou gegroet het, voel die mens mos uit die aard van die saak, omdat ons allemaal mens is, voel jy nou makkeliker, as iemand jou nie groet nie, dan. as jy by jou plek aankom en by jou huis instap, en iemand groet jy nie, kom ek groet jou gauw gauw, allemaal in verskillende talen, somme hier in die Russische taal, strafutja of privjet, En in die Arabische taal het ons verskye meneer, ons kan sê salaam Aleikum of Merkebaan en Allahan was Salam. In die Duitse taal, Guten Abend, Hebreus, Shalom, Grieks, Kalimera, Goeie naand, vir ons mense wat Afrikaans praat, en Good Evening, en ek hoor, hoop nou rechtig dat jy nou rustig lekker Achter oor kan sit Wens dit rechtig vir jou Weet allemaal het nie daar die voorrecht nie Maar as dit vir jou bescore is Jy heerlijk rustig Kan sit achter oor En net die jylle wereld Vergeet Een mens moet dit doen Jy moet jou siel en jou lichaam Tot bedaring bring so dat jy al die goed waarmee jy vandag bezig was, wat alles in jou vlak, en jou geheel le, en somme in die onderbewuste, dan dink jy nie is daar aan nie, dan skielik, dan kom daar die gedagtes en dinge waarmee jy vandag bezig was, somme so in die bewussein op, en verander jou om dan te kan luister, so kom ons ontspan, trek jy skoene uit, skoppel uit, Maak jou haare los Wees net rustig Denk aan God Die Skepper Wat ons uit die niks gemaakt het En nou na ons omsien En wat vir ons die pad voorbereid Na die eeuwigheid En ons op hier die pad help eens ons ondersteun met baie baie liefde en belangstelling en elk een van ons net soos wat jy nou sit en luister moet jy weet God weet van jou jou hare is getel en hy kom jou te hulp wanneer jy oor hom dink en met hom moet praat en bid en jy weet nie die geest van die Heere help ons hy kom ons te hulp hy snel ons te hulp Daar waar ons nie heeltemaal recht weet nie. God is rechtig in jou geïnteresseerd, hy is in jou welstand geïnteresseerd, hy is in jou pad na die eeuwigheid geïnteresseerd. Hy het sy leven afgeleef vir my en jou, so ons in die eeuwigheid saam met hom kan wees. En die mens moet hier oor sekerheid hee, want onsekerheid is een waie slechte ervaring, dit is een negatieve ding, wat die mens draai neer. En dit is beter dan om te denk aan die dinge waarvan jy oortuig is, waar oor jy sekerheid het, en dan in daar die positieve gemoedstoestand deeldag te probeer leef, en vergeet die dinge van die negatieve dinge, probeer dit uit jou denke te verweide. Ek weet, ons is allemaal verantwoordelike mense, ons het verantwoordelike heren, wat op ons kouwers ris, maar vir hierdie oomblikke, hier waar ons nou is, wil ek graag vraad die al die dinge, al die negatieve goed, alles, alles, net sal vergeet, en concentreer op God, concentreer op die Koninkryk, concentreer op Jezus. Concentreer op die Vader, Concentreer op die Heilige Gees, Wat vir ons bitter, bitter lief is, En hy wil vanavond weer eens, Met jou, Wil hy bemoeienis maak, Maar die mens moet oorgee, aan hom, rustig wees, En oorgaan, Oorgee, soos iemand wat op een operasietafel lewe en onder narkoese omself bevind en oorgegee is en geen weerstand dan biedt nie. Ek kom juist rustig waar jy nou sit en dat jy die sorge van die leven daar buitenkant net eenkant kan kan plaas en net om ons in die rechte stemming te kry voordat ons hier begin gedeeltes te lees luister ons na heel sang wat sing My Redeemer lives en ek wil hy moet daar oor nadink, luister na die woorde Jezus lewe maar hy moet in ons lewe dis waar oor ek een handboot met u wel gesels. Daar die gedagte is dat Jezus in ons moet lewe. Paulus sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Kakel by net Radio SA En jy luister na Dr. Tini Eilers Wat uitsaai hier uit Aireni, stad van Vrede in Pretoria Zuid-Afrika, waar jy ook al vandaan In luister Jy baie welkom jou, daar boe in die noorde Daar in Rusland, Saratov is En of jy daar in die Arabiese wereld In Dubai is, of hier in Zuid-Afrika In een van ons stede Of dorp of plaas is Jy is baie, baie, baie welkom Ek wil nou ernstig Moe jou praat, wil jy nou na my luister Jy weet ons dat een mens eendag geoordeel gaan word. En terwijl ek die woord oordeel gebruik, wil ek vir jou sê, daar is een verskil, jy moet dit onthou, daar is fundamentele verskil tussen oordeel en veroordeel. Net soos mens in die Afrikaanse taal praat van a ongeluk, ek het a ongeluk gemaakt of jy sê ek het vir ongeluk nou as jy ongeluk gemaakt het dan leven jy nog maar as jy vir ongeluk het dan is jy ongelukkig nie meer levendig nie as jy gesterf en as jy drink dan leven jy nog, maar as jy vir drink dan is jy nie meer levendig nie so jy sien daar nou is groot verskil in die Afrikaanse taal as jy daar VER voor aan sit. nou net so oordeel en veroordeling daar is een verskil tussen die twee en ek gaan dit vanavond vir jou verduidelik want ons nou nou luister uh, kyk na vorige vers uh, ek, kyk, ek sien hier Glazius 2 vers 20 het Tania van ons in die kletskamer opgesit Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, een verskrikkelike belangrike vers. Verskrikkelike belangrike vers. Ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Jezus Christus leef in my. Om dit te verstaan en om daar oor sekerheid te heen, mens is die belangrijkste ding seker van jou ganse leven as Christen is om dit enerzijds te kan sê, en miskien nou te sing, maar om dit te weet, dat dit die waarheid is, dat ek weet het, ek weet het, ek weet. Ek leef nie mee nie, maar Christus leef in my. Want daar is oordeel. In 2 Korinties 5 10, wat ek al tevore vir jou gelees het, en wat ek hoop, jy yes. sal het ook memoriseer. 2 Korinties 5 10, want ons moet amal, ons, Paulus skryf, ons moet allemaal, hy skryf in die gemeente in Korinthe, ons moet allemaal voor die rechterstoel van Christus verskyn so dat elkeen kan ontvang wat hy dier die lichaam verrig het volgens wat hy gedoen het, of wat goed is en of wat kwaad is mens ek wil hy moet ontdouw, dis een oordeel wat gaan plaas vind. dis nie een veroordeling nie, want ek gaan dit nou vir jou lees oor veroordeling so ontdouw ek en jy gaan voor die rechterstoel van Christus verskyn, ons gaan daar staan, so dat elkeen kan ontvang wat hy dier die lichaam verricht het, volgens wat hy gedoen het, nie wat jy gedink het nie, of wat jy gegloe het nie, of wat jy belei het nie, of wat jy gesang het nie, na wat jy in die lichaam gedoen het, jou dade, jou vruchte, Haar die fijn, rijn, lin, wat ons gaan aanhef. Maar nou net die reg oor, teen oor dit. Dit wat ek nou daar vir jou gelees het. Kom ons kyk in Romeine. En ek kyk by Romeine 8. Koop jou oore het jy gespit, jou antenne staan reg op. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jezus is nie. Daar is geen veroordeling nie. Dit beteken nie dat daar nie een oordeel gaan wees. Die. Want wat is die verskil? Oordeel beteken daar gaan geweeg word aan jou goeie en aan jou slechte dade soos wat ons dit nou in 2 Korinties 5 vers 10 gelees het wat jy gedoen het of het goed of slecht was. Hier staan, veroordeling, veroordeling betekent dat jy na die verdoemenis gestuur gaan word. Dis mense wat voor die wit troon oordeel van God gaan verskyn. En vir wie daar gesê gaan word, gaan weg van my, my. en hulle gaan in die eeuwige verdoemenis hulle self bevind vir altyd en vir eeuwig maar Romeine 8 sê nou vir jou my liewe boete, my liewe sissie wat een christen is, wat vir Jezus aangeneem het as verlosser en zaligmaker en wat daar die getuienis in jou dra en wat weet dat jy weet dat jy weergebore is, en dat Godse gees in jou woon, dan sê die skrif vir jou, as jy daar die zekerheid het, daar is dan nou geen veroordeling, vir die wat in Christus Jezus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees, want as jy weergebore is, dan, het God een invalshoek in ons leven, dier ons gees. En God praat met ons dier ons gees, en hy beheer ons dier ons gees. Maar as my gees nou swakker is as my vlees, dan kry my vlees die oorhand, en doen ek wat die vlees sê, en doen ek nie wat die gees sê nie. so kom ons concentreer nou daarop, daar is geen veroordeling, vir die wat in Christus Jezus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees, goed, kom ons kyk weer na daar die vers, en ons kyk in diepte, daar is nou geen veroordeling, vir die wat in Christus Jezus is nie, nou dit gaan oor in, Om in Christus Jezus te wees Nie om van Jezus te weet nie En oor om te belei nie En oor om te sing nie Maar om in Christus Jezus te wees Dit is die woordkie Wat in jou brein moet vaststeken En in jou gees en in jou siel In Christus Daar is dan nou geen veroordeling Voor die wat in Christus Jezus is nie Die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. En ons wil een bykie daarna kyk. Hoe werk dit nou eindelijk in een mense lewe? Hoe werk dit, dat Christus in my gestalte vind? Wat hier in Galaties 2 vers 20 staan, dat Paulus sê, Ek is met Christus gekruisig Ek leef nie mee nie Maar Christus leef in my Hoe doen ek dit Hoe vind dit plaas Hoe kan ek Sekerheid daar oor kry Dis oortuig daarvan Jy wil ook Sekerheid hee, ek wil ook Daar oor zekerheid he. Kom ons lees in Roemeine hoofdstuk 8. En ek lees vir jou vanaf vers 24, of ek moet miskien dat begin by vers 23. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die gees het, ons sig ook in ons in afwachting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons lichaam. Sê, hierdie is een hoop, hierdie is een afwachting, die verlossing van my lichaam. Dit gaan oor een totale verlossing, want dit is een proces, hierdie verlossing, namelijk die verlossing van ons lichaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word, is ons nie hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wacht ons daarop met volharding. As jy met jyself praat en vir jyself sê, ek wil ook dit sê wat Paulus sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my want ek is so verordeneer om gelijkvormig te word aan die beeld van sy sien. Lang al, oor die grondlegging van die wereld af, ek so voorbestem, so ek word daar die zekerheid he, ek wil dit my eie maak, ek wil weet, ek wil nie daar oor sit en wonder die, ek wil nie twyfel nie, twyfel is negatiewe dinge, wat die mens draai neer, Positive dinge geef die mens energie, Al is dit net een klein stapje, as jy hier trappe het wat jy moet opstap tot daar boon is, jy het al die eerste trap gegeen mense, dan gee daar eerste trap vir jou die energie vir die tweede een, want dit is hoe een mens saamgestel is. Een sukses geef vir jou die energie die nodige deersettingsvermoe en energie vir die volgende trap. En as jy op die volgende trap is, dan gee dit jou nou weer daar die deersettingsvermoe en blijdskap en vreugde en energie wat jy daaruit kan put vir die volgende trap. Want is alles positief. As jy afgeval het, dan is dit negatief. Dit is negatieve energie, jy is teleurgesteld in jyself en wat dan ook daarmee gepaard gaan. Maar as ons hoop, wat ons nie sê nie, dan wacht ons daarop met volharding. Volharding. Sê jy weet wat is volhard. As jy ingeskryf het vir wetloop, dan hardloop jy tot jy klaar is. Tot jy oor die wenstreep is, dan het jy volhard. Wat ook al langs die pad gebeur, dit is nie ter sake nie. Natuurlijk gaan ons allemaal door sulke dinge, maar jy volhard, jy staan op en jy gaan aan. En net so kom die gees ons swak te hulp. Die Heere weet, ons het swak jyde, elk een van ons, elke liewe mens, het sterkpunte en swak punte. En so kry mense instellingen, instantie, wat ook self onderzoek moet instel. En hulle moet van tyd tot tyd so self onderzoek doen, gaan kyk na hulle swak en hulle sterk en dan kyk jy of jy nie jou swakpunte, jou sterkpunte kan maak nie. Daaraan moet 'n mens werk met volharding. Want dis die Here wat ons hierin help. Net so kom ook die Gees ons swakhede te help. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Nou die woord Moet jy altyd weet, het ook die betekenis van vraag. Sy primaire betekenis is eindelijk vraag. Jy sal onthoud, dit kry mens dikkels in die Nieuwet Testament. Ek bid u dan, Vader, doen dit en dit. Dit is vraag, ek vraag u. Goed, kom ons kyk weer. Net so kom ook die gees met die hoofletter, die heilige gees, die derde persoon of die tweede persoon, derde, hoe jy die oorkalt, na die drie eenheid kyk, kom ons sê die derde persoon, ons praat van vader, sien en heilige gees, die derde persoon nie, dat daar enige rangorde is nie, dit is maar net feitelijkheid, as jy praat van een ma en een pa, hoef jy nie te sê pa en ma, Uh, eerst het pa te sê, en dan ma nie dit gaan nie oor wie is die belangrikst dit gaan oor feite daar is een pa en daar is een ma en daar is kinders so net so kom die gees ons swakkeerde so te hulp want ons weet nie recht wat ons moet bid nie wat ons moet vraad is nie, ons weet nie God weet hy weet wat ons behoeftes is Ons mag denk dat ons zekere behoeftes het, maar God weet rechtig wat jy nodig het. Voor jy vraag, weet God dit. En daarom is dit, omdat die gees van die Heere vir ons intree, en God die Heilige Gees, en God die Vader, en God die Seen, stem saam met mekaar. Daar is nie tegenstrijdighede by hulle nie, soos wat die mens tussen mense dit kry, dat daar tegenstrijdighede is. Iemand is hiervan oortuig en anien is daarvan oortuig, gelukkig is dit, in die goddelike drie eenheid is dit nie die geval nie. Die heilige gees gaan ons nie iets anders sê as wat Jezus vir ons sê of wat die vader sê nie. Want ons weet nie wat, ons moet bid nie, maar die geest self tref vir ons met onuitsprekelike sichtinge. Mense, dit is een baie gewichtige uitdrukking, met onuitsprekelike sichtinge. As jy bijvoorbeeld iemand sit en kyk wat iets doen en jy weet om het beter te doen en die persoon maak een klompfoute keer op keer op keer op keer, dan begin die later te sicht van moedeloosheid en radeloosheid dat die persoon nou nie die ding verstaan of dit recht doen nie en jy weet eindelijk wat is die rechte ding om te doen nou net so omdat die heilige geest weet is dit met versichting in hom dat hy ons help want hy moet ons oortuig daarvan mense, want die geest van die heren doong niemand nie, God doong niemand nie, hy doong nie mense nie, hy oortuig een mens, en dan moet jy self die ding doen, daarom sal dit daar die versichting wees, een versichting, onuitsprekelike versichtinge, en hy wat die harte deersoek weet wat die bedoeling van die gees is, hy wat die harte deersoek, God die Vader doorsoek ons harte, want hy wil ons help, want al jou denken en al jou dade kom uit jou hart, al die goed wat jy doen, wat een dag voor die rechterstoel beoordeel moet word, al die deug daar die dinge, kom uit jou hart uit. En as jy een suiver hart het, as jy hart van goud het, sal daar die dade God welgevallig wees. En hy sal vir jou eendag mooi so sê daar oor. Maar kan nie vir jou mooi, mooi so sê oor verkeerde dinge nie. Daarom moet die mens onder die leiding van die gees van die Heere wees. En hy oortuig ons van wat ons moet doen. hy wat die harte deersoek weet wat die bedoeling van die gees is, omdat hy ooreenkomstig e die wil van God vir die heiliges intree. Die heilige gees wat vir ons intree weet wat God van ons vraag. Dus Jezus, kan hom daar nou? Jezus moes, moes gedoop word. Johannes het apenstaan nou nog bykie tegestribbel en gesê, maar hy is nou nie waardig om om te, te doop nie, die sê, laat het nou alsjeblief gebeur so dat alle gerechtigheid, alle gerechtigheid beteken die wil van God dit wat God besluit het, hier is nie jou besluit en my besluit nie, is God die vader hy het gesê ook, ek is nie hier om my wil te doen, nie, maar die wil van my vader wat my gestuur het so alle gerechtigheid kan geskiet, laat het nou toe Jezus het ook nie vir Johannes getoong om het te doen nie, maar hy het met hom gepraat, en oorredend met hom gepraat, en daarom het Johannes om gedoop, alhoewel hy gevoel het, maar hy is te minderwaardig om het te doen, en ek wil hy, jy moet ook by daar die ding voorby kyk, van minderwaardigheid, dat jy denk dat jy minderwaardig is, en ek kan nie dit nie, en ek kan nie dat nie, God maak ons waardig, nie ons self nie, nie ons geleerdheid en ons status en ons geld en ons eiendom en ons wat er ander fysische goed ons het nie. Dis God wat my waardig maak. As hy in my woon is ek waardig. En ons moet ook maar kyk na daar die woord van woon. Woon beteken om daar te bly en dit jou thuis te te maak as God die Heilige Gees in ons woon dan is hy thuis by ons hy wat die harte deersoek weet wat die bedoeling van die Gees is omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die Heiliges intree vir die Heiliges, dis ek en jy die oomblik as jy Jezus aangeneem het Die oomblik as jy wederbaar is, die oomblik as die geest van die Heere in jou intrek, is jy een heilige in Godse oe. En dan tree hy in, oor die wil van God vir die heiliges. En ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is, sy voorneme is om aan Jezus gelijkvormig te word. Die pad wat ek en jy moet stap om gelijkvormig te word aan Jezus, verskil van persoon tot persoon in die fysische gebeurtenisse daarvan, dis verskye soorte paaie wat ek en jy moet loop. Omdat ons verskillende dinge in ons leven het wat verskil van mekaar, As ons nou praat van een beeldhouwer en die beeldhouwerk wat gedoen moet word in ons, dan is dit, dit wat afgekap en weggekap moet word, anders as die van een ander persoon. Daarom loop ons ander paaie. Mag wees dat ons op een stadion by uitkom en aan een pad saamstap, Maar van uit die begin is dit verskillende paaie wat ons stap waarin God hier die werk in ons doen. Hier die werk wat hy begin en wat hy volleindig. Naas hier die samenwerking tussen God die Vader, die Soon en die Heilige Gees. Jezus het sy woord vir ons gegeef. God die Vader het die plan, en daarom weet hy wat elk een van ons kort, wat ons nodig het. Die Heilige Gees tree vir ons in, omdat ons nie kracht het om dit te kan doen nie, ons het nie die wijsheid nie, ons het nie die inzicht om dit recht te kan doen nie. Maar God die Heilige Gees weet precies verskoning. So ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk. Ons kyk soms so terug op ons pad. Dan moet ons maar vir die Heere dankie sê vir al die goed, wat met my gebeur het, want dit was een slijpskoel. Dit was dinge wat ek moes oorkom, dis examens wat ek geskryf het en toetsen wat ek afgeleed het. En dan kom mens by een plek waar jy nou verder moet stap En ons weet nie altyd wat dit is nie Al weet ons dat ons nou dier een specifieke fase is Dat ek dier hier die eerste fase is en hier leef volgende fase vir my voor Dan is dit nog altyd vir my noodzakelik om samen met die Heere daar die pad te stap Kan nie sonder om dit loop nie, dit is net doodgewoon ter skantoor, kan het nie doen nie. Van die fatheid te van tevore geken het. Toe al hierdie goed wat vir ons ten goede meewe. Die amal wat hy van tevore geken het, het hy ook van tevore verordeneer om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy soon nie, jy verstaan nou dis hoe kom Paulus sê ek leef nie meer nie maar Christus leef in my want dit is Godse antwoord hy het nie vir ons ander raad nie ek en jy moet aan Jesus Christus gelijkvormig word Jesus moet in my lewe En dit moet een passie wees wat ek hier binnen in my het om te verstaan, maar ek kan nie anders nie. Dit is Godse raadsplan, hier die passie om soos Jezus te wees. Dan staan daar ook in die skrif, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel, hy is een nieuwe creation. Die oude dinge het voorbij gegaan, kyk dit het alles niet geworden. Dit is God, wat in ons werk en al hier die oude dinge verweider. Soos wat ons gaan kyk nog na analogie van Deuteronomium en daar waar die volk die land moes ingeneem het en die 7 volkere wat hulle moes oorwin wat gelijkstaande is aan persoonlijkheidseigenskap wat in mense en ons allemaal maar teenwoordig is en wat moet uit, hulle kan nie daar nie want ek moet aan Jezus gelijkvormig word ooral waar dit verskil van Jezus oral in my DNA waar ek van Jezus verskil dit moet reggestel word en ek kan dit nie nie my liewe boete en sissie, jy kan nie. Dis God wat het recht stel. Hy is die skipper en hy is ook die herskipper. Hy is die pottebakker en hy maak een pot en as die pot verkeerd geloop het, dan iets fout gegaan het, dan maak hy die pot hier reg Hy weet hoe om het recht te maak. Daarom moet ons ons self kan oorgeep volgens die skrip, so ek duidelijkheid en sikkerheid die oor kan hee, dat ek nie elke dag twyfel oor my staat en my status in Christus nie. Lees weer vir jou vers 29, want die wat hy van tevore geken het, Die Deed hy van tevore verordeneer om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy soon So hy die eerstgeborene kan wees onder baie broers Sien jy, hoekom is hy die eersgeborene? Hy is my oudste broer So hy die eerstgeborene kan wees onder baie broers en sisters dan Om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy soon Ek en jy moet gelijkormig wees aan die beeld van Jezus. Net soos wat God in die begin gesê het, kom wat ons mense maak na ons beeld en na ons gelijkenis en dit so gedoen het, is daar nou die herskippingswerk aan die gang wat die goed het verkeerd geloop daar in die tuin van Eden. En nou het God hier die raadsplan om alles recht te stel, om een restauratie in ons te doen, een waterdichte Methode, wat werk, dit werk nie doodgewoon. Dat God in ons werk. En die werk wat hy in ons begin het, dit sal hy voortsit. Hy gaan nie ophou daarmee nie. Maar, die Heere doong ons nie ons moet oorgee. En terwijl jy s'n biekie daar aan dink, luister asjeblief hier saam narratief burger wat syng God is liefde. En beden van liefde doen Dat hy ons zijn zingestuur het Om ons zonde te versjoen God is liefde Jij versatte En beden van liefde doen Dat hy ons zijn zingestuur het Om sonde te versoen, hy wacht hy beteerste lief gehad en het liefde ons vergeer, nou kan hy sy God geboere hy die brok van liefde leef hy die brok liefde leef, die brok van jy gesak in die donker dat hy ons sien gestuur het om te verschein hey boy. an ons uit God geboore uit die bron van liefde leef uit die bron van liefde leef uit die bron Dit is ek by net Radio SA, luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Irene Pretoria in Suid-Afrika Ons is bezig met stem van hoop, ons wil graag hier altyd een stem van hoop wees En ek lees uit Roemeine hoe ons aan Jezus gelijkvormig word Hoe krij ons sekerheid so dat ek gerust kan wees, dat ek gemotiveerd kan wees Die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy geroep. Die Heere het jou geroep, net soos wat hy al sy disciples geroep het. Hy het gestap daar, begin in Galilea, geroep, en so het hulle omgevolg. En dit werk precies maar diezelfde tot vandag toe. Hy roep. En die wat hy geroep het, het hy ook gerechtverdig. Volend, hy moet iets verstaan, die mens het ons spoor, as het ware, as jy soort van Net een spoor kan sien van die trein en die trein wat op die spoor is en hy die spoor buister geraak vir een of ander rede en nou val hy en hy is ontspoor en het is groot ongeluk en het is eindelijk een ramp. Net so is het met die mens, hy het ontspoor. Daar in die tuin van Eden het die Satan hom laat ontspoor. En van toe af is die mens lopen rond soos dwalende skape, en hulle weet nie waar hierin is hulle op pad nie, hulle weet nie waar vandaan, kom hulle nie weet nie waar hierin hulle gaan nie. Want as jy van die spoor af is, dan weet jy ons nie waar kom die spoor, hy, want jy weet nie, want jy is nie op die spoor nie, jy is ons spoor. Ek wil hy, jy moet iets verstaan van wat Jezus gedoen het aan die kruis op Golgotha, want die is baie misverstand ongelukkig in die dogmatische stellingen van kerke wat hulle mense leer. Aan die kruis op Golgotha het Jezus gehelpt dat ek en jy weer op die spoor geplaas kan word. Ons is dan nie meer ontspoor nie. Maar ek moet nog altyd op hierdie spoor bly en ek moet voortgaan dit is soos die wetloop wat Paulus van praat en hy sê ons moet volhard tot die einde toe en hy kon aan die einde van sy wetloop dit ook so skryf hy sê ek het hier die wetloop volleindig en hy sê ons moet allemaal hardloop soos mense wat hierdie wetloop wil wen. Maar my en my sissie, ons kan nie in ons eie kracht dit doen nie, ons kan nie, ons gaan herrens kom nie. Daar in Kimmerly, waar ek groot geworden het, hy is daar geboore, daar op die stasie, die treinstasie, was daar in een, een glaskas, een enien, so'n klein nagemaakte lokomotief, sy engine gedeelte, maar daar op een spoorkie gestaan het, en nou moet die geld ingooi, dink het was destijds een penny wat die ingegooi, dan draf hy, en, maar hy gaan ergens nie, hy sta net in die kas, hy staan maar net daar, as jy een penny ingegooi, dan draai die wielen, en het lyk as of die Die treinkie nou rui, maar rui nie rechtig nie. Hy staan my net daar op stil op die spoor, want hy is my in een glaskas. Baie christene gaan herrens jy nie. Hulle bly maar net doodstilstaan. Paulus praat ook hiervan, hy sê julle behoort al vanweer die tyd leraarste gewees het hy sê, maar nou het jylle nog nodig, dat die mens jylle met melk moet voet, kan nie vir jou vuistvaste spuise gee nie, is dit nie een betreeringswaardige soort situasie nie, dat die mens nie ontwikkel nie, dat die nie geestelik groei nie, dat die net het staan daar op een plek, Maar ek seker binnen in elke mens wat wederbaar is, is hier een begeerte om te kan groei. Een begeerte om aan Jezus gelijkvormig te word. Een begeerte om die dieper dinge van die Bijbel te verstaan. Om te weet waar jyn ons op pad is en om te kan assesseer waar jy nou is. Daarmee wil die Heere vir ons help. Hy wil hee dat ons gelijkvormig word, hy dit al bepaal voor die grondlegging van die wereld. Voor die oerknal het God dit al bepaal. As net een weg van redding vir die mens, wat het geweet precies wat gaan gebeur, hoe die mens gaan ontspoor en hoewee op die spoor geplaas moet word door die dood, en die versoen dienste van sy soon, en dan moet ek en jy voortgaan. En vir die rede, sê die Hebraeer briefskryver, byvoorbeeld het ook vir ons, sê, ons kan nie staan by die begin van die prediking aangaande Christus nie. Ek lees dit weer net vir jou, som en soot en slotte, daarom, moet ons die bly by die begin van die prediking aangaande Christus die maar na die volmaaktyd voortgaan, sonder om weer die fondasies te lewe. En ons moet in volmaaktyd toeneem, ons moet voortgaan, soos die treinkie wat ek vir jou gesê het, wat hy sta net op een plek, en gaan herens jy nie. Dis ons mors van tyd en van energie, en van hy sente en pennies die aangooi. God het in ons belewe, En koop die tijd uit my boete sissy, ek vraag jou weer koop hier die tijd uit, terwyl dit daar is, terwyl ons hier die geleentheid het om te kan uitsaai en hier die stem dwars oor die ganse wereld kan gaan ook daar na jou toe, maar jy gaan niks hoor as jy nie die tijd uitkoop nie, en jou cellfoon of waarmee jy ook kan luister, aanskakel en inskakel en die oorfone of hoe jy ook kan luister, gaan luister nie, Stal sit en luister en mediteer oor Godse woord. Anders gaan alles te vergeefs wees, sê die prediker. En ek en jy wil nie te vergeefs. Kinders van God wees hier op die aarde nie. Ons wil by die wensstreep uitkom. Daarmee groet ek jou. En hoop ek dat jy een wonderlijke Wat sal ons dit nog noem? Een wonderlijke aangename nachtrus sal ervaar dat jy lekker sal slaap. En gelukkig hier in Zuid-Afrika is daar deefje is daar omhoor is, is een vakantiedag en kan ons een weekie later le en slaap. En mag die Heerder vir ons daarin help dat ons rustig kan slaap ook. En daarmee, groet ek jou dan tot D.V. morgen, D.V. as daar een is, 7 uur, 19 uur, 7 uur Suid-Afrikaanse tyd. Shalom. I cannot breach I wanna fight for love Like it's yours to give I wanna stand real close So that you don't ever leave Just like Jericho, Jericho Your walls ain't coming down What do I got? I have to walk around, walk around Just one more time if that is what it would take them to Can take it slow If you open up your heart And throw away the key One more time if that